Većina islamski učenjaka kaže da je čovjek pohvalno da pogleda u ženu pri nego što je u ženi. Znači da je pogleda, da je vidi. Kada je uslišnje Allah zabranio poslaniku sam da se više ženi, kaže za te žene, uole u ađe beke, hun. Tamanti se i one dopali. A ne mogu se dopati svema koji šta? Pa vidiš, ja tako da možeš čuješ, nego znači dopada se ta lepota kad nakon što se vidi, tako. I ima Muhammedov hadis Abu Hurerik Muslim i sam kaže ku poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa mu je došao čovjek i rekao: "O viste poslanika sallallahu alayhi da se oženio sa ženom od Esaria?" Pa je rekao poslanik sallallahu alayhi ve selleme: "Jesi li kaže pogledao" on, Kaže ovaj čovjek, nisam. Kaže, idi pa pogledaj u nju, jer, kaže, u očima ensarija ima nešto. U očima ensarija ima nešto. U očima ensarija ima nešto, se razilazi u lema, šta znači ovo? Ima nešto, kod jednog jelog da ima pronicljivost. Dok je vidi, znači, odma šta, ocijeni šta i kako je. A drugi kažu da ima nešto, U jednom se drugom rivali spomnje da imaju male oči. A Kodanara pa male oči nisu pohoda. Kodara pa žene što imaju veće oči, one su ljepše. Kod nisu. to jest to jest stvar od, šta od sredine do sredine od pored od od od jela do kupusa, to se razlikuje. Pa se razilio znači oko značenja. Uglavnom šahid je ovdje jel, jel, Znači stvar koja nam je ovdje bita jeste šta? Da mu je rekao, idi pa ej, pogledaj. Idi pa ej, pogledaj. I nije brać od takve i bogobojaznosti ne gleda žena. Dakle, čovjek, ja se ostavim na Allaha i neću izglediti. Nego, bismillah, šta bude. To nije od takve i to je suprotno „ Voje je da odješ da pogledaš, pa se osnovi na Allaha. A da kažeš, ja se osnovi na Allaha, pa i to je dovoljno. Je tako. Nego čovjek treba uraditi ono što je do njega i onda nakon do ga se osnovi na Allaha. I došao je od Isku, do Džabira radi Allaha. Ono kaže, čuo sam poslanika sa osnovom da je rekao, kada neko od vas zaruči ženu, ako može, neka je pogleda, ka vidi od nje ono što će ga primiti. neka vidi od nje ono što će ga primiti. Hajde da je podavodim imam matricu dobro mrca prenosi. Jađi sehla, mnogo sada. Da je ona došla po saniku samo tamo nestao pa pomukaja lohko, znači kaže ja ja sebe poklanjam tebi. Samo se ponudio. Pa je poslanik samo digao glavu, pa spustio, pa digao, pa spustio. Pa padao prijeće. Ja sam rekao lopasneće udaje za mene, a ti ne trebaš, pa kaže šta imaš, pa kaže ništa. Pa tražiš, kaže, tamo našao uh, prstenost od željec ljudi. I znate, sad sam spominjala kada je došla, čjerka je se glumanila, pa kažela kako je bestidna, kako nema stida, kaže, ona bolja od tebe, kaže. Došla je i ponudila se poslaniku, sallallahu, aleyhi wa sallam. Tako. Ima hadijskog Buharika muslima da je poslanik, sallallahu, sam rekao, ajši, vidio sam te, kaže, tri večeri uzastopnu snu. Donio bi te, kaže, meleks u jednom platnu od svile. Kaže, pa bih otkrio tvoje lice, kad ono ti. Pa je otkrio lice, šta u snu, da je vidi, znači donose mu ženu. Ovo je žena, da vidim, kom je ta žena, pa ostaje, skine joj. Znači, da potigne sa, sa lica, znači, da vidi. Pa je to, znači, u šarijatu pohvala. Znači, postupak i to stiži u djeci. Šarijat je došao. Podaj baći kako šarijat važe između štete i koristi. Je li šteta da čovjek gleda u lice žene? Jeste šteta. Ali je korist šta, puno? Puno veća. Jer korist tu je nešto vezano je za brak. Vežano je za... Je li tako? Kao, kao liječnici, doktori. Zlo je da do, doktorski gleda u intimne dijelove žene, je li takoj stidne dijelove, iako oni imaju svoje, znači da ređe po, jeli. No, većutim, kada dođe u pitanje život žene, ne mora život doći nego njeno zdravlje, tako da onda je šta manja, šta da tada gleda nego, pa tu stvar i te kako znači, gleda, znači i važe. Pa je ovdje dozvolio, znači, čovjeku da... To mi se praćuje da se čovjek ženi da ne može vidjeti. To ima danas, znači, u nekim arapskim plomenima, u Saudijskoj Arabiji ima toga. Ženi se čovjek i ne zna ništa. to sve rješavaju roditelji, on sedi kući, o njom samo kažu večera si više, svoji si čovjek, pa tako. To je suprotno šarijet, to je paganski običaj. Tamak bio sam od izgora. Je me zanimati to je paganstvo. To je ostalo od firavna, negdje nije još prečišćeno dobro, ovaj, to treba prečistiti i treba se vrati sunatu poslanika, sam Allahu, ali i Jov. Dudrga što da da čovjek hoće. Doći će od toga. Al'o, vidi niko te ne pitao. Niko tebe nije upitao ni hoćeš nećeš do vidiš. Ti znaš da je tako i tako je bio i prađedoj i đedo i babo i ti i biće i tvoji sin i unučadi tako to ide do do dakle, Allah ne bi da htio da se to promijeni. Možemo da možemo da proći samo sjeti Dobro, šta je mudrost za čovjeka da čovjek gleda u ženu stranki? Mudrost je jer nije to žena da će čovjek ti ti dam put ili dva, potrebito mi 7 dana, boravam mi 7 dana i stop nego to je znači životni saputnik. I ostala burska da čovjek ženi za ženi šta za zauvijek, jel tako, s ženi i razmišljaš da ćeš s tom ženom, ako te Allah poživi 70, 80, 90 godina, živjeti, jel tako, i osnova je, znači, palesti sa tog, tog stanovišta, tako da je pogled tu ženu, znači, jako bitan, jer nakon toga, znači, da da bi ta bračna veza, znači, opstala, ona mora, znači, imati nešto što ovaj, privlači jednog supružnika drugom. Dobro, imamo i hadis me mogli gašaobe kada zaručio žen, kada je stanovnica osleme. Pogledaj onju kaže to je preče da među vama bude znači ljubav i samilost odnosno znači to je put i način kojim će ost znači rauke kojim će ostati, znači Ovaj pogled u završnici vraćao je kruži kod islamskih učitelja između iz tih baba mustehav da bude nešto. Pohvalo lijepo, sunnet, do sunneta, jeli? jel? Jel mustehavi sunnet, sunnet, opilika nistoj deleći negdje? I, i bahe, dozvoljeno. Znači od dozvoljene do po, do pohvalne stvari, do sunneta. Niko ni rekao da je vađip. Ne znam da niko doleme rekao da je vađip. A kamoli da neko kaže da je to šart za ispravnost brašnika. Niko nije kazao da je to šart. Tako Karrišekov sa abim temijom s ovim petvama, ako bi se čovjek oženio bez da pogleda u ženu, braća veza je bila ispravna. A međutim, šta se iz toga sve može roditi, šta može doći to problemi koji nastavili nakon toga. Ali braća veza kao braća veza, šta? Ne bi time bila ugrožena, znači ispravnost njena, Tako ne bi dovedena, ne bi bila dovedena u pitanje. Dobro, znači, može pogledati to, međutim, šta mu je dozvoljeno da vidi ono? Mi su se složili. Sa ulema koja kaže da je čovjek pohvalo da pogleda u ženu prije bročne veze, oni kažu dozvonim da pogleda u lice i u šakir. To nema razilo ženi. Da može vidjeti lice, da može vidjeti šakir. No, međutim, razilaze se onoga oko onoga što je mimo lice i šakir. Imamo znači, i mišljenje džumbura u lemeru, koji kažu da čovjek može od završa vidjeti šta? Lice i šakir. To je stav hanefijske pravne škole, i malikijske, i šafijske, i to je stav jednog dijela ambelijski učinjaka, ili jedno mišljenje kod ambelije. Znači, izrazi ta većina, kažu da čovjek može šta vidjeti? Samo lice i šake. Da može vidjeti samo lice i šake. Jer po licu braće zna ljepotu žene, a po rukama zna, znači, zna, da li je žena, znači, Mršavija, ili je deblja ili je punija tako da po prstima znači po zglobovima, kažu to znači ako su ti zglobovi to, to koje je slobodno zglobovi jer oni ide sa kostima, ono znači tijelo je mršavajno nešto znači i taj kalup u protivnom mimo toga ne može ništa gledati mimo toga ne može ništa gledati i kažu to je ono što žena utkriva obično i može, znači, to pokazati. Imamo i drugo mišljenje koje kaže može pokazati od svoga tijela njemu ono što obično pokazuje. Obično žena što pokazuje od svoga tijela, znači, ne znam, to podlaktice, vrat, kosa, znači, dio podkoljenica, slično tome nešto. Onako kako se nalazi kako se oblači pred svojim štabom a mahremima i otme smogovodu stida mi jeste tako znači kako se smije odijevati pred njima tako iziđe znači i pred i pred tog zaručnika i je poznato poznatom u ambelijskoj pravnoj školi navodi se da je bračio Ali ibn Abi Taliba poslao da mu je da je zaručio kćerku ovaj Omer da je zaručio Aliinu kćerku Omer zavučio Alinu kćerku. Pa je Alija poslao kćerku. Da li je bila u okolicu? Poslao je Omeru. Kaže, ako budeš zadovoljan, na ti je žena. Oto Ako hoćeš, jel put svi žena ti Pa je došla, pa je digao njenu suknju da vidi pod koljenci. Pa je kazala, kaže, spusti mi suknju. Da nisi je badali. Kaže, pravovjenih, sad bitiš šama za Naođerite, ova predaja ima braću prekinut vanic prenosilaca. Ovdje autor kaže, ima prekinut vanic prenosilaca. Sjećam se da še je Halbaniju. Trećem tomu s koji oni daju sircila, da je ocjenio ovu predaju daif. Trećem tomu, ako se ne varam, mislim da je samo pravo. Prvo je smatro je sahih koliko se sjećam, pa se onda vratio s tog mišljenja. Ima prekinut vanic prenosilaca. Dobro. Znači, prvu predaj nije isprava, to je jedno. Neki je ovo prigovaraju, oni odveće koji da nađu ništa Omero, tako, Omero je u Bekru, odveće koji da nađu dvojici ovaj, šejhova, da, da nađu nekakvu ovaj, Mahanba. Dobro, ovaj, šta ćemo odgovoriti, kako ćemo odgovoriti? Kažemo, kada Alija postao njel, nekao, ako ti bude zadovoljnik, ti bude žena, ili tako, ako zadovoljnik. Možda Omero bi bilo zadovoljnik, kada je to žena si mi, on je u mene te, završena priča, je priča, tako, ti Ti si moja. Deso se je, tako, deso se, deso se ovaj a, od babice desio pristala ko stara Tako da predaja prvo neispravna i ne može sačiniti samim dokaziva, znači da se gleda od zarušice nešto. Jer koga ste povučali lice nećega povučeni potkrivica, al tako. Jer da čovjek kaže je stvarno, znači nisi mi se dopala nikako, a stvarno imaš ovaj, ne znam, tako lijepo imaš potkrivice da da sam ovaj toga sam tu. Toži... <laughs> Je, znači, gledaš ono što ti je nužno da vidiš, to te može pivući kožena, je li tako? <coughs> Dobro, imamo i mišljenje da se može vidjeti, sve osim stidnog mjesta to je Vezaije, imamo mišljenje a, za hirijinske pravne škole da se može vidjeti sve. To je mišljenje bateva, to je slabo mišljenje. To je mišljenje, znači, potpuno slabo. Oni uzmeju općenito neka vidi, neka pogleda u nju. Kaže neka pogleda u nju. A činiš li to grančio šta? Ima telo hadisa kaže nisi šak je nema alu salat. Odas se pogodara. Među ovo globalno razumijevanje, ovaj viene u nekim slučajevima kod zahirijskih učinjaka da im se allah smini da im oprosti, dovelo znači do mišljenja koja su koja su neispravna potpuno. Dač znači, koja oni more biti osuđena u smislu jeli, li ne da mi vređamo to je naša glavama i da su učinjaci, no, međutim mišljenje kao mišljenje mora biti Ukazati, to mišljenje ne može proći nikako da je ono ne, ne, neprihvatljivo sa bilo kog aspekta, znači, <gledajte> da se gleda. Tako da, mišljenja može biti puno, ali uvijek ima ono što je najbliže sunnetu, ili čemu je težila većina islamskih učenjaka sa odnao argumentima itd. Istvarno, braće hoće su ukazali mišljenje većine islamskih učenjaka da se rodi samo lice i šake. Znači da kada dođe prosac kod djevojke, može kazati, pokaži mi lice i šake, digni mi kapak, iskine rukavice, na primjer. Da. To može znači ovaj, to može ovaj, tražda A ne može od nje tražda, kaže, ja želim ljeni tvoj kos. Ja želim da vidim ovo, da želim da ne ne, ti možeš vidjeti lice i šake. To je ono što ti je dozvori. A mimo toga nije. Osim braću da se čovjek sakrije, pa da promatra tu ženu. Gleda je, znači, negdje gdje je mogla ona izaći u ne znam, tješnju odjeće ovako, kako god da iziđe, može je gledati. U toj u kontekstu mislimo, ja, žena je, nije nije stagna hijab i tako dalje, izišla je, ne znam, bez, bez mahrame negdje, prošla kroz dvorište, zna da je može vidjeti tada nema smetnje, znači da je pogleda, jer on to nije tražio od nje da ona njemu to skinje. Nego znači da je vidio sve ono što bi je privuklo, privuklo bi ga k njoj, nema smetnje, da znači pogleda inšalatela. I na takav način se mogu pomijerti mišljenja u leme koji kaže da može biti lice išake i nešto što je mimo lica, šta je šaka, a to je drugo mišljenje. Znači. To je drugo, jel'i, mišljenje. Da li mora tražiti, on nije dozvolu da je gleda? Znači, da li mora, kada se popne na, na ora, pored kuće, da gleda je li, u dvorište? Da li mora tražiti dozvolu da se ne gleda? Tu su Lema na zira. Džunguru Leme kažu da ne mora tražiti dozvolu. Ne mora čovjek tražiti dozvolu, znači da gleda u... u zaručnicu, jer je... Njemu šarijet dozvolio da je gleda, pa nema potrebe da traži tak. Dozvolod on njej, jel, same. Kako došlo u Adisu, Džabira, kada neko od vas, kaže, zaruči ženu, neka pogleda. Pa je šarijet, znači, naredio da, znači, gleda. Kaže Džabir, kaže, pa sam jednu ženu, kaže, isprosio, Pa sam, se, pa sam se sakrio, pa sam, kaže, od nje je gledao ono što me, kaže, privuklo na brak. Sakrio se, pa je gledao, znači ono što me privuklo, pa znači vidio je nešto šta i... Jer on je svakako lice i šak je mogao vidjeti, jer to nema razdilaženja, je tako? Nego je vidio nešto što je bio šta? Vidio je nešto mimo? Jer mimo toga? Pa je šta nego mimo toga, ako ovo je svakako vidio, nema šta... Juče je sjedio kod nje, znači, ovaj, i, i lice mu lice, je tako? I gledao. I sada mora se krititi da gleda sa 30 metara da gleda lijece. Nije nego je vidio nešto mimo toga. Pa kaže, pa sam se sakrio i gledao. <gleda> pa sam je, kaže, oženio. Kaže neka mlačula ma da je preče da se sakrije. Da. da je preče da se sakrije i da... Gleda, ne sada obraćao, znači da je ovo dozvoljeno. Ovo je čovjek hoće da se ženi, koji je ozbiljeno. Ne sada momicirno bići, klopinčići, znači gledaju divojke, ulaze u džamije i samo vidiš samo iza iz, iz čoškova, iza džamije, iza iz zidova, samo jedan po jedan stoji, stavi ruku i gleda. Nije to, nego to je ozbiljeno čovjek hoće da se ženi, određena žena zna se ko je, šta je, došao nije došao, ovaj... Ja sam, ja sam jedine prilike, čovjek mi došao, pita mene ovaj, hoće se se Pita mene, a uvijek preko mene ako gleda. Uvijek ono i velo mene pita, ono priča sa mnom, ne nikako mene. Ja mu kažem, a šta ti neko gledaš? Znam ja šta ono gleda iza mene. Žene prolaze i djevojka, znam šta ono gleda mene. A neko šta ti gledaš iza mene? Pa kaže, pa kaže, poslanik reko da se pogledaš. Jesi ti sidi, pa cijeli dan na putu stojiš, ispitivaš kogod nađe ima li kakva djevojka zaudeju, a koja god prođe ti gledaš u nju i pratiš je tamo pogled odkud znaš ta žena može ta žena može troje djece kući tako može ima muža odkud znaš ko je šta je kako može tako tako gledatelja nego znači gleda se znači žena zna se ko šta ne, ne da se ne reći čini od ovoga i da se čini znači ovaj fesat kaže jedan dio papija kaže da je pleči da da čovjek nikako ne pita žene. zašto kažu tada ćemo se uljepšati Tada se dotjera i onda ti kad pogledaš ovaj se u svijetu, znači kome ona nije. Pa nisi onda vidio ono što si da vidiš. Je li tako? Nisi vidio znači ono što si trebao da vidiš. Nego je prečio da čovjek vidi znači, ženu u tom njenom prirodnom stanju. Nakon toga ti si ulepšao je koliko hoćeš, ja ovdje vidim tvoje prirodno stanje. I zato je ovaj, to, to, to je ovaj... prvo vrijeme to, ovaj, te, te, te zanuke kada se hodaju i kada se gledaju i sastavaju, to je samo munafičenje. Sve ni fak. On se utegne i utjela se i ona se dotjera i priče i lijepo jedno u drugom. I dok se sastavno prvi dan u braku, kao što je onaj, onaj medeni mjesec, ovaj, patka, koja je podvaljena ljudima. Medeni mjesec, uzmu se oni, oni pa dajci ovdje navedim evo u Turskoj. Uželi dug pozajmo da kupe kartu, i dole borave i sve. I do dole i mjesec dana jedno drugo mogli prodati. Pričaju se, i onda nakon mjesec dana, kad se vrate, a, kad se vrate nakon mjesec dana, onda belaju u braku. Što belaju? Pa belaju zato što se dole jedno drugo mu krili, podvaljivali, do, je li tako? Na no, veđutim, kada ste jednom drugom pokazali su pravo svijetu, onda sastali problemi. Naravno da je tako. Medeni mjesec je praćao ne i gora stvar koja je podvaljala ludima. Zašto? To je isto kao 8. mart. Dan majke, oni rođu i tako dalje. Majci cijeli da, godine azabiju činiš. Ne da će se ono vića na zemlji. I kad je 8. mart, dođeš se poketom, ceca i poljubiš je u glavu. I e, tako ti medeni mjesec. Medeni mjesec je za muslimana cijeli život. Svaki dan sa svojom ženom činiš dobročinstvo, uvijek koji uvijek kako baš kako kak ovaj kako či, čime da je obraduješ, takav je tvoj odnos prema ženi. A ne medeni mjesec inaako. Je jesi si ženu završio, medeni mjesec je. E. Sad bismila sad imamo po momet. Ja e, tako nema više medenog mjeseca, nema više lepog života, nema ništa. Nego znači čovjek, i onda plaćamo u medenom mjesecu ljudi šta daju daju sve što ima da njoj i ona sve što ima da njemu i nakon toga se onda te muflisi pa ukrota nego ništa da poruđaju jedno drugom nego onako držiš uvijek i daješ pomon i tako cijeli život ostaje šta brak kontinuirano lije za razliku od onoga kada pa medeni mjesec jest Dobro, kažu malikijski učenjaci da čovjek mora tražiti izunatog gleda. Jer kažu, to je put, ako to se tako otvore ta vrata, to je put da fast toleza i gledaju djevojke i da gledaju, jeli? Svako od njimi se ženio je, svako gledaju. To s te strane jeste, međutim, ovaj, a, ovo se vraća na vjeru, znači čovjek. Ovo se vraća na vjeru čovjek. I ovdje je prečeno mišljenje Džum Hura u Leme i kažu da čovjek može gledati i da ne, da je ne, ne traži, traži dozvore. Čak da vidi prije prositbe, ako je uzbilj, nema smetnje. Jer može vidjeti da kaže, hamdlo, ja sam vidio i ne bih ja ništa, ja se mi na fakult ražem drugoj strani. Tako. A ovako kada dođe i sjedne i vidi i onda kaže, ja se izvinjam, nema toga ništa. Onda slomi njoj srce, tako. Nisam samo se dopal, tako. A za ženu je, znači, nema imam musibeta na zemlji. Znači, već je od toga da kažeš da nije lijepa, ili da se nije dopal. Ilu, ženi dođe, pohvali joj sa svim mogućim osobinama. Onim što ima, oni onih osobina, znači, ovaj, musliman što može imati lijepi osobina, pohvalije i kaže, sveto i ti si znači vjer postije majke vjernika nema bolje vjernice od tebe osahabiki da bi i ti stune ni rangu, golegi ti a nisi lijepo ništa ne vrijedi ništa kazovala nisi a tamo me gdje me svijestime samo u kut u nekakav ugao muslim samo da budem muslimanka samo nek samo stajaka nek nisi samo na druga i neka sam ne pa alhamdulillah da što se ono što traži to je priroda žene tako tako ina čovjek dođe i pogleda ženu i ona kaže nakon toga jel? i ona baš ako traži zašto ne I ona treba da kaže, je li, i još ako se desi da je on otvoren i iskren, eto je problema, pa je u svom i srce. Nego znači onda kažu da pogleda, da vidi, pa ako mu se ne sviđa, ako mu se sviđa, onda dođe i kaže znači, šarijetskim putem od staratelja. Znači, doćemo do toga a, znači, kako se traži znači, je li. Koliko su da <laughs> da dozbilno čovjeku da gleda I sad priče pričam ovdje što spomnjeo. Paj ovaj, čovjek koji, koji pogleda ovako vidi pa komu se dopadne priđe pa prosi. Pa je onda vidi šest pliza, pa mu se još više dopadne, zaprosi o I uzmite čovjeka koji dođe, sjedi i to završi, znači sa za njega njegova tetka i nena, ne znam već kako se završava, tamo se svako završava više nego on i dovedu njemu na večer uvedu. I onda on gleda i on i njegova sreća. Može kriknut od sreće, a može ržalosti. Jer tako, ne zna šta će ga zapasati. I može, Allah se... Može desiti, to je tako? Pa je dužnost da se ispita prije toga. A može se braće ispitati, određene stvari se mogu ispitati. O čovjek želi da zna imaone kakve imaju imaju ljudi znači bi imao odjeću na kakve zahteve. On ima ženu, on je sebi ženu tamo programirao se nekako sebi nešto na smisli u kako ta žena treba da izgleda. Počineš svoju majku, pošalješ sestru da ispita tebe ono što bi ti volio da vidiš od od žene kakve, kak, kakvi su izgledi drugi koji ti ne možeš vidjeti u njemu lice. Sve se to može šta. Provjerite tako. Nekada davno je bilo, ovaj kada mladoženje da prosvje, obavezno majka nosio od, od od mladoženje da si ona kućep. Kaže molim te, kaže Den mu kaže ovaj razbira mora zubima. Provjerio je kakve zube ima. Trebala stomatologa, trebao bi. Znači, A bilo je ti načina ovaj kojim se služdovi ovaj ljudi. Normalo može se provjeriti preko te znači robina ženske ono što čovjek ne može vidjeti, žene. pa tako. <laughs> I loženno predanje u zaruču sa strašću. Hanbelis juče je rekao da čovjek može gledati tako ako je isključen u taj ovaj momenat, znači da se pojavi čovjek strasti, ja. dok džumuru na meni je to ograničio. Ako je cil udaja, ženidba je, jer čovjek ponekad ne može jele ne zna da li će se pojaviti strast osti nakon čega. Tako dakle, što pogleda kao bi što kažu dozvoljeno rukovanje sa ženama. Ako si siguran da se neće, šta? Doći do buđenja strasti. Dobro, a ja tebe pitam, a kada ti znaš da se je probudila strast? Nakon što što se? Nakon rukovanja. Ne znaš nego nakon. Znači, morao bi uvijek eksperimentisati. Tako? To ne može čovjek znati. Tako isto je ovom mjestu. Došao ovdje sveže, može desiti da pogledaju ženom se toliko odopadne da dođe do, do, do, do fitneta. Može se desiti. No, međutim, to su sve... a to su sve to je sve šerile zlo koji šerijet tretira u smislu da je korist koja proizlazi iz njega šta veća je tako pa znači u tome nema nikakve smetnje ne smije to čovjek znači ovaj ovaj sobom sam on sebe znači aktivira da dođe do bude što je zabranjeno no međutim ako se to desi ne miimo jegom bolju nema, nema onišao to tu jer to je priroda čovjeka To je priroda čovjeka, znači i priroda žene kola koje Allah za očela usadio, znači u ljudi. Nema, braću, smetnje da čovjek i više puta pogleda, znači u ženu, dođe da se prosi djevoj i pogledaje. Nije dođe da pogleda, digne glavo pogleda, vidio se dvije sekunde, svidio obvori glavo, nije se još više rekladati. Nije tako. Ima pravo, poroda da pogleda. I da digne glavo, ponovo da pogleda. Znači u jedno je dželci što ima, Znači, nema svetje da ponovi više puta ili pogled. Ali on liko koliko je nužda. Kada čovjek osti u svome srcu, jesu tažena je zaista meni se dopala s te strane, kao vjernica pohvalja na sve lijepe osobine da ima, njen izgled mi se dopao, je tada je onda gotovo. Tada je ističe, tada je ovaj prestala nužda. Nemaš više da, gleda. da gledaš. Koliko god više da gledaš, onda je samo, znači, može biti griječ čovjek. Brat mi kaže, jedan kaže, imao sam, kaže, ženu, kaže, djevojkom, kaže, kada sam je prvi put vidio, kada sam izišao sa njom, kaže, na zemlji mi nije bilo veća želje, ne postala veća žena nego da to bude žena. Nisam, kaže, mogao pojmiti, kaže, da, mogu, da, da mene Allah može počasti takvom, kaže, ženom, takvom lep, lijepom djevojkom. Jedina, kaže, žena, svi želja na zemlji što čovjek može imati, kaže, to mi je bila žena. I on je toliko, on to nahvalio, tu djevojku, Kaže, izlazio sam sa njom, ne znam, 15 mjesec dana, kaže, nakon tog vremena, kaže, nisam mogo pojmiti da mi to bude žena. Za mjesec, pa naravno, znači, ti si video ono što ti je šarija dozvolio i tu se trebao zaustaviti i raditi dalje, pa bih to ona tako u cijelog života ostalo. Ali si uradio suprotno Allahovom propisu i onda si bio kažen zbog toga. Pa ti onaj ko ti bio najljepši postao ti ovaj, suprotan, jeli, suprotan ono što ti je bio. <skrisa> pa je čovjek od ozovem da gleda, znači, a, pa dobro, kad došao, je došao jedan put, pa vidio, pa otišao kuć, pa nije mu srce smirno, da je dobro vidio, da dođe ponovno, da je vidio 15 minute. Ali to mora imati svoju granicu. Kad znaš, kad se srce smirno, sad znam, vidio se, tako, a i tako, tako, onda je završeno. A sad, zanas se dešava da čovjek ide sa ovaj kukute, pa, pa se oni čuju, pa svakdje nas telefonu. pa pa onda kad poruke počne, šta što već, besplatne ove poruke? Pa to svaki dan poruka, znači, to je zabranjeno. Ti imaš pravo da odeš, da pitaš, da znači zaručiš, ako želiš da se ženi ženiš se, u uprotivno, ostaviš. Ali te nakon toga poruke više do pisivanja, čuje telefon, znači, ja sam vidio, a djevojka se dopala. Ona je vidjela svoga završnika i on se dopao. I načela, nekakav pristanak došao, onda se pristupa propisima vezanim za brak. Ili za vjenčanje i tako da ne više. Ne, ne, ne, ne, znači, ne razgovara se o, o, o, o jeli, tamo nekakvu, ne znam, poeziju, on njoj spjevava i ona njemu poeziju, jeli. To je zabranjeno. To je zabranjeno. <gled> Jer u tome nema nikakve značine u Dobro. Ako čovjek vidi, došao djevoj god vidio i ne dopadne mu se. Onda treba znači najblažiji način da ne povrijedi osjećaj te žene, ni njenih roditelja, ni u staratela, znači da otkaže. Na najlipši način, preko nekoga ili on direktno da otkaže. Znači ne mora spomljati razloge, dopala se, nije se dopadne, ne, nikakve razloze. Ovaj, da će Allah na faklu i tebi imen na drugoj strani. Nisem ja za tebe. A tako? Možda se ona nije dopala, ali kaže, šta, nisam ja za tebe. Pa znači greško pripiše sebe. Ali mu nije dozvoljeno, braće, da priča i da govori. Znaš što, ako je video nešto, ono, nekakvi maharan, nešto mu se nije dopalo, ja sam išao gledati u djevoj, ona se meni je dopala, priča, pa tu nije dozvoljeno. To je vidio, zadruženo za sebe, gotovo. Tebi se nije dopalo, možda drugi kad dođe, ja jaro, ovo je ono što tražim, nešto čeka. A, tako? A to je stvar u kusa među ljudima. Pa nije dozvoren čovjeku, znači da, da, da, da, da ovaj, e, nije o kom je stvaralo užu sliku. Nego znači treba na lijep način da to otkaže i da... Ili ako je gledao ovo negdje sa strane, pa vidio, ne znam, djevojku, na neki, na negdje je možda uspio vidjeti da jel otišao je kod dede na selo gore malo otišao nije sa nekim na livadu pa se nije obukao kako treba dobro povod video nešto više ti ne sve gošta je video ti si video nije će dopala djevojka ti završiš sa tim doći neko drugi da ženi i ovaj nemaš znači pravo da da kudiš bilo koga Odimaš neki propis vezani ovaj, za Zarušnicu, ja mi je pitanje slike, i pa ćemo to gledati še, ako to ćemo naraviti na druženju, pošto mi još bi še bovorimo, dubar je nekako predavanje, nego drugi, vojim da da se nečite, to, to ne možemo ovani to pomno pratiti ako se dobiti da